A pármai követ 1660-ban Nagyvárad elestekor, emlékezhetünk rá, azt a jelentést küldte hazájába, hogy már most nyitva az út a törökök előtt akár Lengyelország megrohanására is, és a követ nem csalódott. IV. Mohamed Szultán 1672-ben 150 ezernyi sereggel rohanta meg Lengyelországot és győzött, de a következő 1673 és 1675-ös években kegyetlen vereséget szenvedett. És ezzel a török hódítás szerencse csillaga hanyatlóra fordult. Ezt azonban akkor mindjárt még nem gondolta senki, legkevésbé maga a török. A húsz évre kötött Vasvári béke 1684-ben járt volna le, de már 1683 elején Végig nyillallott Európán az a hír, hogy Zrinápolynál egy roppant török hadsereg gyülekezik. Hová fog lecsapni? Magyarországon már nem volt Hunyadi, sem Zrínyi, sem Jurisics, hogy saját testével fedezze le Európát. Sőt, odáig kell lejutnunk, hogy Tököli, a hős kuruc vezér, szövetségese volt a hódító töröknek. A hadjárat célja tehát túl Magyarországon, vagy Német, vagy Lengyelország lehetett. Ekkor az történt, ami jelen évszázadunk elején, Napóleon ellenében. A közös veszély egyesítette a hatalmakat. A római császár szövetségre lépett a bajor, szász és más német fejedelmekkel, és a lengyelek hűs királyával. Szövetségükre akkor is Vaterló következett. Melynek blühere Szobieski János lengyel vala. Karamustafa nagyvezér 250 ezernyi seregével bícs megvételére indult, s a híres császári város hat heti vívás után már már hatalmába jut, ha a hűs lengyel király 26 ezernyi seregével meg nem érkezik. Bícs felszabadult. Falainál a roppant török tábor összetört, hogy soha többé legyőzhetetlen legyen. A következő 1684. március 5-én első Lipót, mint az örökös tartományok ura s Magyarország királya véd és dadszövetséget kötött Lengyelországgal s Velencével, hogy a töröktől dicsőséges és állandó békét csikarjanak ki. Megnyerték a pápát, 11. incét is, ki kezese svédőjelőn a szövetkezésnek, de hozzá tehetjük, hogy éltető lelke is. Nem csak erkölcsi súlyt kölcsönöze annak, hanem saját kincstárából és még inkább főpapi kegyelmi tényei által előteremté a hadviselés, ismeretes három kellékét, a pénzt. Ettől kezdve a török részéről bátorság, vitészség, erőfeszítés, Mind nem használt semmit. Bekövetkezett nála is az az állapot, melyben a példaszó szerint hanyatt esik az ember, s még akkor is az órát töri be. A törökök lépésről lépésre szorultak vissza Esztergom, Vác, Pest, újvár egymás után estek ki kezéből. Majd utolérte őket a hadviselés legnagyobb veszedelme is. Hibát követtek el. Kudarcaikért bűnbakot keresve tököli imrét a népszerű kuruc királyt elfogták és vasra verték. Ezt 1685. október 15-én felső parancsra Ahmed nagyváradi pasa cselekedte, és ez nagyvárad sorsára éppen oly elhatározó befolyással volt, mint 20 év előtt második rákóci györgy halála. Do again. 150 éve múlt már ekkor, hogy János király szövetkezett a törökkel, azzal a rettenetes ellenséggel, aki ellen Anjou és Jagelló királyaink, a hunyadiak annyit küzdöttek. De hát nemzetiségünk, állami függetlenségünk forgott veszélyben, s a török azt ígérte, hogy megvédelmezi. Természetellenes volt a szövetség, amellett sok vér, sok könyv tapadt hozzá, meg is vert az Isten érette bennünket. A török a szövetségesét először kirabolta, Aztán rabjává tette. És mégis 150 évnyi csalódás után is Még mindig akadtak, akik bíztak benne. Azonban most, hogy megcselekedte, Amit magyar fejedelemmel még nem tett, Hogy tökölit vasra verette, A leghevesebb török barátok szemei is megnyíltak. A török is hamar belátta hibáját, hogy tököli elfogatása által saját kezét vágta le, hogy annál kevésbé legyen képes megvívni a keresztényekkel. Sietett is tököli szabadonbocsátásával jóvá tenni hibáját, de már késő volt. A kuruc ezredesek s kapitányok Szűcs János, Deák Ferenc, Petneházi Dávid hadaikkal együtt mintegy 17 ezeren hűséget esküdtek a magyar királynak, s hűségökben azután tököli minden ígéreteinek ellenére is végig megmaradtak. Petneházi Dávid háromezernyi hadával csatlakozott karafa császári tábornokhoz, kinek négyezer főnyi német hada volt, s a következő 1686. február 9-én Szentjobbvára vívásához fogtak. Ezzel megnyitották azt a dicsőséges s a törökök hatalmi állására nézve, végzetes hadjáratot, mely még abban az évben Budavárát is felszabadította másfél százados rabságából. jobb várában 500 főnyi török őrség volt. Eleintén eléggé emberkedett, a megadásról hallani sem akart, de amint a vár felett emelkedő magaslaton, az apátság egykori helyén működni kezdtek a faltörő ágyuk, s egy bomba a vár lőporos tornyát felrobbantotta, nagyváradról pedig segítség még másnap, de harmadnap sem érkezett, szabad elvonulás kikötése mellett feladta a várat. A hely tehát, melyet Szent István és Szent László királyaink emléke szentelt meg, s mely Biharvár vármegyében utoljára esett a törökök hatalmába, legelőször szabadult ki onnat. Hogy a nagyváradi törökök mit sem tettek megtartása véget, s hogy még akkor sem mozdultak meg, mikor Petneházi Dávid és Mersi császári tábornok a szent jobba vezetett magyar német őrséggel magát nagyváradot is megütötték, ez legtermészetesebben félelemre vagy hadi kifejezéssel pánikra lett volna magyarázható, de a mieink erre akkor még gondolni sem mertek. A török hadsereg százados győzelmei mint egy igézet alatt tartották a kedélyeket, pedig már ekkor Konstantinápolyban nyilvános vitákat, ünnepies processziókat tartottak, Allah haragjának lése véget. Ott tehát már sejtelmével bírtak a közelgő veszedelemnek. Ezt azonban Bihar Vármegyében még nem tudták, ezért centjobb megtartásában semigen bíztak. Hogyan is bízhattak volna, mikor nagyvárad s azon alapul papmező, szalonta, borosjenő, gyula és az országnak több mint fele még mindig török kézem volt. De pár hónap múlva, szeptember másodikán felszabadult Budavára, s utána csak hamar szeged és eger, amint már előbb szólnok, szarvas, arad, Hol szintén a hűségre tért kurucok tüntették ki magokat vezérökkel Petneházi Dáviddal. A vasgyűrű, mely nagyváradott körülszorítá, megpattant. Biharvár megye fellélegzett, szerte bujdosó nemesei megmozdultak. 1687. szeptember 22-én összegyűltek Szent Jobbon, s követeket küldenének fel Pozsonyba, hogy főispánt kérjenek. A követek Fodor György és Komáromi János voltak. Ez utóbbi talán éppen fia azon belényesi komáromi Ferencnek, ki Rákóczi György lengyel hadjáratakor szintén tatárrapságba esett, s onnan kiszabadulva nagyvárad 1660 i vívásakor a kapu egyik védelmezője volt. Ekkor már ki volt hirdetve, október 18-ára az a nevezetes pozsonyi országgyűlés, mely a magyar nemzetnek két hűsi joga, a szabad királyválasztás s a fegyveres ellenállás joga felett döntött. Az országgyűlésen jelen volt Benkovics Ágoston, váradi püspök is. December 9-én első József, ifjabb király koronáztatásakor első Lipó császár és király balján Benkovics püspök állt, míg jobbja felől Korompai Péter, Nyitrai püspök és kancellár foglalt helyet. Tudnunk kell ugyanis, hogy bár 1556 óta püspök nem lakott, nem lakhatott Nagyváradon, de azért Nagyváradi püspök mindig volt. A katolikusoknak erős a hitök, a magyaroknak erős a jogérzékök. A vallási viszályok s a török dúlás közepette is hittünk egy jobb jövőben, s e jövő véget igyekeztünk megőrizni a jogfolytonosságot. Ezért Magyarország apostoli királyai mindig neveztek ki Váradi püspököket, s a római szentszék megerősíti azokat. Így történhetett meg, hogy amikor Bihar vármegye két követe pozsonyba ért, ott találta a Váradi püspököt. A kétkövet követ kétség kívül protestáns férfiú volt, de Kemény János is az vala, mellett mennyire sietett felkeresni nagy szombatban a nagy katolikus főpapot, Pázmán Pétert, és mennyire örültek egymásnak. De a két követ, mint tudjuk, vármegyéje nevében főispánt keresett, a váradi püspökről megtudta, hogy az Bihar vármegyének örökös főispánja. Felette érdekes vonás az a váradi püspökök történetében, hogy közöllök már hárman hozták vissza Szent István angyali koronáját Magyarország felséges urának. Vitéz János 1463-ban Német újhelyből, Fráter György 1551-ben Kolozsvárról, Péber János 1621-ben Kassáról, Betlen Gábortól. S a három váradi püspök közöl mindjárt az első, Vitéz János, Hunyadi Mátyás királynak éppen koronáztatásakor azt a kitüntetést nyerte, hogy a király őt és püspök utódait Biharvár megye örökös főispányjává tette. Biharvár megye kérelmének teljesítése tehát még személyi nehézségekben se ütközött. Négy hét múlva, a pozsonyi országgyűlés bezárása után, 1688. február 24-én Benkovics Ágoston Váradi Püspök kinevezése a Bihari Főispánságra alá volt írva. Benkovics Ágoston váradi püspöknek, mint Vármegye ekként kinevezett főispányának első dolga volt, hogy a vármegye tisztújító vagy helyesebben újra szervező gyűlését ugyanazon 1688. augusztus 30-ára összehívta Szentjobbra. Az a föld, ahol Vármegye keresztény műveltsége először fogamzott meg, Azlőn bölcsője Biharvár megye újjászületésének is. A Szentjobbi ős apátságot ekkor a homonnai drúggerek fejedelmi nemzetségének utolsó férfi sarjadéka Bálint bírta, de csak jogilag bírta, tényleg nem. Biharvármegye nagyszülöttje, Pázmán Péter érsek, méltatni tudta a történeti adatok becsét is sőt a magyar történetnyomozás úttörőjévé szegődött. Levéltári kutatásai alapján összeállította egyebek közt a régi, legnagyobb részt már megszűnt magyar apátságok és prépostságok névsorát. Hogy pedig azok emlékét a hozzájuk fűződő jogokkal együtt annál biztosabban megőrizze, a legmagasabb helyen kieszközölte, hogy az apátságok és prépostságok, ha mindjárt csak puszta címök maradt is fenn, érdemes egyházi férfiaknak adományoztassanak. Így lőn, fölevelenítve, Biharvár megye két előkelő, királyi alapítású, de rég megszüntetett monostora is. Tudnillik a Szentjobbi apátság s a Váradelőhegyi Prépostság. Ezt még 1618-ban Tolnai István tárcafői főesperes egri kanonok nyerte el, ellenben Szentjobbi apátot csak 1673-ban találunk, és ez a már említett Druged Bálint volt. De még akkor is úgy az apátság, mint a prépostság, csak puszta címvala. Szent jobb 1686-ban visszakerülvén a töröktől, fegyverjogon királyi lett, s mielőtt az apát birtokába vehette volna, ki kellett váltania a kincstártól. Erre pedig még nem volt sem elegendő idő, sem eléggé kedvező körülmény. Így történt azután, hogy amikor Biharvár megye nemesei az új főispán hívására Szentjobbon megjelentek, ott nem fogadta őket, ősi szokás szerint, a Szentjobbi apát. Druged Bálint messze a bátori erzsébet gyászos emlékéről nevezetes csejtén lakott, s ott fejezte be kevéssel azután 1691-ben még ifjú életét, magával vívén a sírba fényes múltú családját. Szentjobb várában csupán katonaság volt, száz puskás német, kétszáz hajdu s néhány huszár. Ezek védelme alatt nyílt meg, közel 30 évi szünetelés után Bihar vármegye első közgyűlése. Megérkezett már Benkovics Ágoston püspök főispán is. 1556 óta ekkor történt először, hogy Nagyvárat püspöke a saját egyház megyéjében nyíltan ünnepiesen megjelenhetett. 134 év alatt 14 püspök várta-várta-e de csak ő a 15. utód érhette ezt meg. A gyűlésben először azt a királyi levelet olvasták fel, mely a vármegyével az új főispáni kinevezést tudatta, s a rendeket, tisztelet és engedelmességre intette iránta. Ezután Szírmai István, országbírói ítélőmester, s egyúttal királyi biztos felolvastatta Benkovics kinevező oklevelét, Átvette tőle a hűségi esküt, mire a rendek vállaikra emelték, ősi szokás szerint az új főispánt, s körülhordozták. Következett a tisztikar megválasztása. Az alispánságra három jelölt volt. Budai István, Baranyi Mihály és Rácz Mihály. Egészen új nevek. Biharvár megye régi urainak nevei másképpen hangoztak de ezekben nagy változás történt. Az Ártándi, Bocskai, Pázmány, Telegdi, Zójomi és a többi családok kihaltak. A csákiak, toldiak elköltöztek, azok a szepességre, ezek erdébe. A nadányiakból egy volt itthon, János nagybajomi pap, az író a szerencsétlen Gergelynek fia, de a régi Biharvár sem volt többé, az új vármegyéhez illettek az új nevek, új emberek. A három alispáni jelölt közöl a két első, budai és baranyi választatott meg évi 200 forint fizetéssel, s utánok a többi tisztviselő. A vármegye azonnal megkezdte működését. Első teendőinek egyike azon hat testek élelmezése volt, mely már akkor Nagyvárad és Szentjobb között, Diószegen, Félegyházán, Szent Imrén tehát a berettyó jobb partján táborozott. S még hátával a vármegye felső részeit fedezte, maga előtt a nagyváradi törökök mozdulataira figyelt.